Javasolnák itt a az leltásnőknek azt hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az, az igényeivel, hát a zenekar felé is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni, az így megfelelő igények, amik, hiszen széleskörű káros vannak, elég, elég sok van. Elég sok van, itt csátal, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül, is, egy csomó fiatalban sport sportnál is, és egy műsorbizottságot, ki hát az igényeket. Szerintem van BB kultúros, ezt meg tudja oldani egy A van, van, kultúrossai vannak, vannak, vannak úgyhogy hát ezt a szakcsolatot feltéklettel kell venni velük. Addig jó, mik él. Szép jösszét mindenkinek, ez itt a Klub Rádió 95.3, benne az addig jó, még Kádár él. Telefonszámunk 24 07 sms-t a 06 30 30 30 as számra írhatnak. Mai témája, mai kérdése, ahogy ezt szokták mondani tapasztaltabb kollégák. Mi volt a Rock and roll Magyarországon? Tegnap volt 50 éve, hogy Bill Haley és zenekara rögzítette az egyesek szerint Rock az óra körül, mások szerint Rock mindig e, című szerzeményt, ezt az időpontot számítják a Rackendról megszületésének. És arra gondoltunk, hogy miután Magyarországon is volt Rackendról, és nyilván önök is egy szerették, kettő éltek benne, három, három követték az életformát, hogy megpróbáljuk kideríteni, hogy önök számára, kedves hallgatók, mi volt a Rackendról. Egy csak nyugati rádiókon, magyar nyelvű rádiókon hallható zenei felvétel, vagy életforma, vagy micsoda. Tehát ezzel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak az önök Telefonszámunk, mint említettem, 24-07953, SMS-ben a 0630 A műsorbizottsági ülésen azért szóba került egy-két dolog. Igen, de azt mondtad, hogy Hát a rock'n'rollról szólt mondjuk a csacacsa -csa -csa film. Ö, közelítsünk onnan, hogy a Babnak volt egy, Igaz. mint ahogy szokott volt lenni, egy, egy nagyon helyes és nagyon jó kijelentése a Rakendról a kapcsolatban. Bab mondod, Nem, rázza a fejét. Akkor mondd én, én csak a végét hallottam, hogy te kezd el, és aztán én megpróbálom befejezni. Be van, hogy sok dolgra figyelek, de arra, amit a Bab mond, lehet, hogy éppen az alatt pillanatban nem figyeltek. Na, szépen nézünk ki. Ha jól emlékszem, de akkor Bab minden, tehát én ha, függéle, a fejed, függélegesen de. is rázda a hogy ha, ha jót mondunk. Hogy a bab, ha jól emlékszem, olyasmit emlegetett a, a szerkesztőbizottsággyűlésen, hogy szerinte nem nagyon volt ez a roll, csak most, most gondoljuk azt hogy visszatekintve, Igaz. Hogy volt Rakendról, hogy volt Rakendról korszak, nem úgy, mint a Punk, meg a Csöves, meg a, a Discordigót, szerintem ő már nem említette. És, és ez, egy, ez egy ilyen nagyon, hát azt gondolom, hogy a BAB életkorából adódóan egy nagyon helyes kijelentés volt. És akkor nekem eszembe jutott, hogy azért volt két olyan film, ahol a Rakendról életérzés, vagy Maradjunk az életérzés, nem megjelent. Az egyik ugye Megáll az idő, ahol azért nagyon keményen nyomtak a Rakendról. A másik pedig a csacsacsában, amikor, amikor szövegírás folyt a fiú a, a Spidi González vagy Spiri, ki, ki mire emlékszik? Ki íri a szöveget. Ki a szöveget, igen, tehát ugye szövegírás volt két forintért, és a, a, az éppen aktuális fordító szövegíró, de majd egyszer befejezem. Itt van velünk egy hallgató. Jó estét kívánunk. Jó estét kívánok. Jó estét. Én nem vagyok adásban, ugye? De. de. Adásban. Élő egyenes. Nem hallottam semmit. Akkor én inkább leszem, Miért hivat bennünket? Tudunk valamiben segíteni? É, igen, egy rendezvényt szeretnék beharangozni. Én a Hipokrátész Medi Centrum igazgatója vagyok, és szombaton az védszállóban lenne egy rendezvényünk uh -huh. az új 21. századi egészségtudatról. Nagyon fontos aminek a részletes programját esetleg át tudom küldeni, vagy tudom esetleg most mondani. Äh, inkább küldj át. Az e-mail az megfelelő, vagy mondjak számot? Persze. Melyik a... Persze? e-mailen -e is küldhet. Tudom küldeni e-mailen is már is. Akkor legyen olyan kedves, küldje az infókukat klubradio953.hu e-mail címre, Club és Radio akkor... Klubradio... 953.hu... 95... 95 953.ho, oké. Okay. De ne tegyél -e. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Én is köszönöm. Kész sokan viszont hallásra. Szóval ma arra ez volt a Rakendrul életérzés, csak ezt te rosszul magyaráztad. Bocsánat. Bocsánat. 24.07.93. jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szervasztok! Szia. Szia! Én egy vidéki kisvárosban nőttem fel, és ott minden vasárnap volt öt rajta. Mi csoda, ne haragudj, öt, öt, öt rajta? És ott bizony volt a kendő táncolás, kőkeményen. E, hányról beszélünk? Nem. Melyik évtizedről? E, 64-66 között. És uh -huh. hogy szivárgott be oda a Rakendról? Hát, hogy mondjam, tegye a tánciskolából, még csak a szingig jutottunk. Ugye a tánciskolákban az ki volt írva, hogy Rakendról nem tanítunk. Jobb tánciskolában hát egyébként. Írva, de nem, nem tanították. Uh -huh. de hát volt a, volt a, voltak viszont ö, olyanok, akik táncklubosak voltak, és azok táncolták, és azok megtanították a többieket is. De ott hagytad abba, hogy a, a, a swinget azt még táncolták, és akkor egyszer csak hop? <gül> nem, hát a, a, az őtor, hogy találkoztunk hát mondjuk rányokkal, akik a táncklubba, tehát versenyszerűen táncoltak ők. Uh -huh. És ott, ott a táncoltak és megtanultuk tőlük. És uh, az ötolai teán... Uh, ilyen... különösebb gond nélkül. Volt egy iskolai zenekar, hát egy főiskolának a zenekara, és ők jó, jó számokat játszottak, a stb. stb. és igenis mented a táncolás. De addigra te már ismerted a rock and roll mint stílust és az előadókat? Hát, amit a, a... nyugatjádióban meg lehetett hallani. Uh -huh. Ami ugyan piros volt, de ki nem hallgat. Melyiket hallgattad? Hát én inkább a, a tiltottabbat. Jó, tehát, de nyugodtan beszéltünk róla. hogy. tehát 1925. nem a luxemburg hanem a, a Szabad Európák. Persze. A luxemburg nem, vagy nem volt lehető. De volt állítva a csatorna, csak átkelt Vátai, mikor a Suriból hazajöttem, aztán már szólt is. Mi jutott el hozzád? Ugye arról van szó, hogy te hallgattál egy idegen adót, amely magyar nyelven beszélt, amelyből egy olyan zenei stílust hallottál, ami Magyarországon, hogy is mondjam, nem egy játszott zenei műfaj volt a, a rádiópalettáján. palettáján. De, Két rádiópalettáján, palettáján, de, igen? Hát azért, hogy mondjam, ellen lehetett csipni egy-egy Beatles számot is, egy-egy Elvis számot is, úgy-úgy véletlenül. Uh -huh. Tehát ilyen öt olajtának, például átnézte az ember a műsorát a rádióiságban, aztán volt benne egy jó szám. Kis, Kisatszolta, hogy na mikor lesz, aztán volt magnója, fölvette. Te a hírek miatt tekertél a Szabad Európára, vagy a enem miatt? Nem érdekeltek a hírek, megmondom őszintén. Tehát kifejezetten az enem miatt? Csak a zene. Tehát, mit tudom én, tényleg abszolút, nem is figyeltem oda, mikor híreket mondanak, nem politizáltam. 14 évesen, vagy 16 évesen... Jogos, ami egészséges terem. az emberi szervezet. És... Ak akkor az nem volt érdekes. Jó zene volt, hallgatta az ember a nagyon jó pofa ö, neveket, ugye... Van, búgó, vagy van ilyen búgócsik, az mindig ez nem üteszem, hogy milyen volt az egyik, az szinte minden héten benne volt. Ez egy jelige volt? Egy jelige, igen, mm -hmm. nem, nem tudom, hogy ki volt. Hát igen, is itt lehetett hallani, és, és hát én mondjuk este nem nagyon jártam, de ott a, nem akarom a nevét mondani a kisvárosnak, mert a kis várs, nem az már elég negyváros, de ott minden a művelőzési házba minden vasár, délután ment az öt rajta, és igenis ott ment a rakendő. Ez kökenében. az öt uh, a arakendról, ez számodra jelentette lázadást? Táncoltunk. Vagy, vagy táncot jelentett? Aha, értem. Táncoltunk. Tehát nem, nem volt politika benne semmi. Egyszer volt egy öhelyes eset. Hát aminek mondjuk arakendról nem sok köze volt, a hölgy, akivel voltam, az nagy darág jelent meg. És az tilos volt akkor? Igen, és kidobták, hogy ez egyenruha. És egyenruhában nem szabad bejönni. Ja, mert egy fegyveres testületek tagjai? <gül> Csak a kül volt a jegyszerű mert a, ez nem egyenruha volt, de egyszer volt neki bebizonyítani, hogy ez egy, ez egy, ez egy divatúha. E, haza kellett menni a segénynek. Szép történet. Köszönjük szépen, hogy hívtál 24.07953, mert az elmúlt néhány percben az derült, ki, hogy elsősorban tánc volt a Rakendról, vajon más hallgatóink számára mit jelentett ez? 24.07953, jó estét kívánok! Szevasz Lajos vagyok. Az előbb szó volt, hogy a rádióban nem nagyon lehetett a Rakendról számokat hallgatni, meg hát Volt, amikor nem nagyon lehetett, aztán volt, amikor lehetett. Hát, például a 70-es években, ugye mikor a délután negyed egy, vagy illetve negyed volt a kettő Rádióban mindig egyen. Slágerparti néven ment egy műsorot, ott mindig föl lehetett venni. Jerry Lulli, stb. számokat, voltak benne. De hát az már 70-es évek? Hát igen, jó, hát a 60-as években még nem volt annyira elte. Ugye hát a 50-es években kezdődött Amerikában, az ugye begyűrőzött Európába, mert végül is, ugye az előbb említette az úr, hogy lehetett bitriss számokat hallgatni, hát szóval azok se valójában Rock'n'roll számok voltak, hanem más irányzat volt. Hint az már bígyzene, amit nem Igen, szeretem, igen, igen és ugye utána a be Európában, és akkor így tovább mi felénk tovább. Szóval és, sz... és a Luxemburg rádióban lehetett hallgatni számokat, amiket utána a, a kisegyüttesek átvettek úgy, ahogy tudtak lejátszani, de nagyon jól játszották. Akkor és még és... egyszer megkérdezem, Lajos, számodra a rock and roll az zene volt, lázadás volt, vagy életforma volt? Hát, ha nem is életforma, de egy egy, egy, egy irányzat, ugye, mert az ember azt követte, mert ez volt a, a jó, az volt a modern, és az ember a bulikon, meg ilyen helyeken ezeket hallgatta, táncolta. De mikor találkoztál először a rock and al Hát, kérlek szépen 73-ba, 74-be. És a... 17-18 éves koromban. És milyen közegben? Hát e, e, e, de nagyon emlékszem, ami úgy meglepő volt nekem, mert ugye még az ember tanult, de amikor volt -ben, 73 ban egy hallagamatóval, főbányám volt egy kultúrházba, és ezt e, e, e, mondhatom mégis, ha hát nem reklám, a, a Gemini játszotta az a, azóta a zenekar, vagy a Brendix zenekar. Uh -huh meglepődtünk, hogy, mit, hogy azokat a számokat játszották, amit az ember ugye hallgatott a Luxemburg Rádió, lehetett fölvenni Magnóra, meg mondom a Petőfi Rádióval is lehetett. Hébe, hóba. Hébe, hóba, igen. Végül is meg ugye már filmek is voltak, a, volt a, ezek a fiatalok, abban is voltak számok Hébe, hóba. Uh -huh. Jó. Köszönjük okay, szópen, hagyos, köszönöm szépen, nagyon köszönöm Szóval keressük, keressük, keressük, keressük. 2407953. Jó estét kívánok. Halló. Klubrádió? Igen. Igen. Jó estét. Jó estét, Rádai Péter vagyok. Egy epizódot szeretnék elmesélni. Addig ha jó Hallgatunk, a adásban vagyunk. Köszönöm szépen. Uh, 73-ban még nem fejeztem az általános iskolát, és uh, ősszel a barátaimmal elkezdtünk tánciskolába iskolába járni, amiben semmilyen szubverzív dolog akkor még nem volt mert a leggyományosabb táncok, nem is emlékszem, már egyetlen lépésre sem. Viszont az a társaság az osztályomból, akik ezt csinálták, azok elkezdtek házi bulizni, és egy házi bulit tartottak, aminek olyan ment, hogy ennek hatására 12 ember az osztályból, magatartásból kettest kapott, egy nagyon jó budai iskolában, nagyon jó gyerekek, csupa kitűnő tanuló, mert egész egyszerűen asszociálták a tánciskolát, és ezt az egész gondolatkört, annak ellenére, hogy gyakorlatilag az a zene, amire mi táncoltunk, az a magyar rádió akkori csörpi csörpi Csip és egyéb slangereiből állt. És mi volt az Indok? Csak röviden kérdezem, mert 18 óra 29 perc van, pedig érdekesen. semmilyen indok nem volt, soha senki ezt nem mondta. Mondom, csupa abszolút jó gyerek volt az iskolából, akik ebben benne voltak, és az én egyetta világon semmi nem köze nem volt a rock and roll az mégis valahogy ez így csapódott le, egy am amúgy liberális közegben is egyszerűen így tekintették, semmilyen politikai üzenet nem volt, és erre máig nem majdnem 30 valahány év után pontosan emlékszem az egész történetre, ahogy, ahogy ezt úgy megéltük. Hát nem tudom, mi ki hányan emlékszik erre. Ki fog derülni ma esti műsorunkból? Úli csör. Köszönöm szépen, Szávasz! 18 óra 30 percen kötelező körökének itt a Clubladő 95.3-on ma esti műsorunk témája az 50 éves Rakendról. Mi volt az önök számára? Zene, lázadás, életforma, és természetesen lehetett más is, csak azt még nem találtuk ki. Szereted a bék Nem.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 Szép és kívánunk mindenkinek fél hét múlt 6 perccel az addigumik Kádária mai témája az 50 éves Rackendról, amelyel kapcsolatban egyébként egy interjút idézek, hogy mit jelent a Rackendról alapvetően új hangzás, amelyet 1954-ben rögzített a Rock az óra körül című szám testesít meg, ezért majd mindjárt kapunk a fejünkre, de mondjuk ezt idéztük. Az 50-es éveklein alakult zenekar véletlenül találta fel a Rackendrot, amikor Bill Haley házában ülve azon morfondíroztak, hogy valami egészen újat kellene kezdeni. Végül az lett a megoldás, hogy a régi Ingés, jazz számokat gyorsabban és hangosabban játszottak. Játszották, nem gondoltak ebbe semmi politikát, vagy bárminek a megtagadását, vagy bárminek a dicséretét. Szóval a mai esti kérdésünk mi az önök számára? Mi önök számára a Rakendról? 24 07 953, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Hát én a 60-as években voltam igazán fiatal, és egy történetet szeretnék elmesélni. Parancsoljunk! A szüleink nélkülünk jártak külföldre, és ők hozták magukkal Párizsból Lomból a táncot magát. Tehát uh -huh. mi a szüleinktől tanultunk meg rock and roll aztán majd később twistelni. Nekem volt a Szabad Európa Rádióból ez elég rossz minőségű. Jó néhány rock and roll felvételem, amikor még nem is tudtam, hogy milyen zenekarok játszák, hogy kik énekelnek ezeken a lemezeken, illetve felvételeken. Csak aztán később 30-as 40-es éveimben kezeltem ezeket a felvételeket, úgy, mint örökértékű és örökbecső felvételek. Azt, ki... hogy, az, hogy, meg, meg, az, hogy a kedves szülők hazahozták ezt a táncot, az jelente ön, jelentette önnek mondjuk a, a tiltott gyümölcs ízét? Tehát ugye, arról van szó, hogy, hogy Párizsból hozták ezt haza, onnan, a, ami olyan volt sokak számára, mint a mókus fenn a fán. Én azt hiszem, hogy mi nem foglalkoztunk annak idején ilyen politikai összefüggésekkel, az tény, hogy amikor a Balaton mellett nyaralunk ezzel a kis kompániával, akkor és ö, időnként a fehér vitorlás étteremben, amikor éppen szün, szünnap volt a zené, a, az élő zene ö, ö, nem működött, akkor vittük a Mambo Magnónkat, meg az Esza magnón és ezeket a számokat játszottuk magunknak, és táncoltunk rá, és már nem emlékszem, hogy a Somogy megyei hírlap, vagy a Zala megyei hírlap, nem tudom, hogy az hát a függő, a Balatonnak melyik részén voltak? De, de ott voltak, vagy West megyei, vagy Zala megyei, tehát ott, az a, az a helység, amelyik, ahol én nyaradtam, az nem tudom pontosan, hogy akkor hova tartsodott, de minden esetre a megyei lap úgy emlékezett meg erről, hogy habzó szájjal, félmesztelen hogy mondjam... Magából kivetközve gondolom. Irzéstelen táncokat lejt a fiatalság, hol erről szó volt. Önfeledten örültünk egymásnak és magunknak erre a zenére. Mm, úgyhogy, hát szép, szép élmények Egy ilyen ezek. cikknek, ami megjelent az önök kulturális szórakozásáról, nem volt az ön számára üzenet értéke? Nem volt. Jót nevettünk rajta. Egy picit azért elgondolkoztunk, hogy úristen, hát mit csinálunk mi itt, vagy hogy, hogy értékelik a mi boldogságunkat, meg örömünket. De olyan nagyon nem foglalkoztunk ezzel. A a, közül... a szülők a... Szülők a... Mögött álltak, tehát ők kiálltak mellettünk, úgyhogy nekünk az volt a fontos, hogy ő, ő nekik ne legyen velünk gondunk, az, hogy máshol mit gondolnak rólunk, az nem igazán foglalkoztatott bennünket. És hatósági közbelépés nem volt? Tehát nem, nem állítottak nem, le a bulit? Nem, nem állították le. És meg tudták ismételni többször is, vagy csak egy alkalom volt? Hát többször is megismételtük, végsősorban ez egy is időszaka volt. A, a, tehát a, a kormak kor, kor is ugye ez volt a, a szolgalkozási formája, a házibuli. A Balatonon is, amikor együtt nyaraltunk, majdnem minden nap valahol volt egy kis házibuli, természetesen szülei felügyelettel, akkor ez hozzá hozzátartozott a dologhoz. Duka. Eh, és eh, ide haza, télen eh, szintén házi bulik eh, jelentették a. Illetén kettő és öt között? Nem, nem, ezek úgy 5-6-kor ezek kezdődtek, és tizenegy ig eltartottak. Tehát eh, a szélesterekről már nem is beszélve, be, amit szintén együtt töltött ez a társaság. és nagyon jó volt, kellemes volt, jól éreztük magunkat. Tehát egy bulizási forma volt, eh, politikai, eh, vagy rendszerfüggetlen tagadás nélkül. Köszönjük szépen a hogy hívott bennünket. Minden jó. Viszont hálás. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Köszönöm egy kicsit hozzászólnéket. Hallgatjuk. Is. Számomra a Rock, rockzene, az a Taurus jelentette t jelentette Radics Vélával a Metroklubban. Ó, ott a... nagyon ment a hosszú hajrázás. Az nagyon-nagyon rendben volt minden. Akkor még az volt a jellemző, tegnap éppen beszélgettem egy ismerősvel, és hogy kalandozom, de az RB kapitányt néztem meg tegnap. Hol? Oh. A Tirkog Eizírbe játszották és tényleg levetítették a filmet, mert volt, hogy elmaradtak ezek a vetítések. Ugye ez az RB kapitány azon kedves hallgatóink kedvéért, akik nem járatosak ebben a műfajban, gyorsan mondjuk, hogy Radics Béláról van szó, és hogy az ő életéről készületett ez a film. Egyébként egy könyv is megjelent Radics Béláról, Pengék és Halak, azt hiszem, az a könyv címe. Köszönjük szépen a kiegészítést. A lényeg az, hogy az RB kapitány egy rendkívül nyomasztó hatással lett rám végül is, mert... Körülbelül ugyanazt az érzést hozta el belőle bennem, amikor két év után szeptemberben ismét mentünk a metro Klubba, a tagsági igazolványon, hogy a volt, hogy egy kluba nagyon-nagyon hosszú sorokat kiállva éves tagsági igazolvány kellett ferezni, ha valaki egyáltalán oda be akart menni. Uh -huh. És szeptemberben mentünk volna a nagy szombati uh, uh, zenére, taurusz zenére, és akkor egyszerűen csak kiderült, hogy feloszlott a taurusz zenekar. De számomra a világ végét jelentette abban a pillanatban. Nem tudtam magammal különösebben mit kezdeni, és ugyanaz az érzés volt az RB Kapitány megnézését követően is, amikor ugye lehetett látni, hogy alkohol mámorban, hogy ment tönkre, szerencsétlen Radics Béble, aki tényleg valószínűleg a legnagyobb Mi volt. Mi Egy volt a, a, a Taurus üzenete számodra? A Taurus üzenete számomra tényleg a, a feltabadulás, felszabadultság érzetének a kisugárzása volt, tehát szövegében, zenében abszolút nagyon, nagyon ott volt, és emlékszem, hogy volt egy kazettás magnam, és azt elvittem a az egyik koncertre, is felvettük az egész műsort, hogy hova lett a magnum, meg a kazetta, nem is tudom, de már bánom, hogy nem tudok róla semmit. A lényeg az, hogy még a koncert után, hallgatva az utcán, egy, egy, egy 20 30 és társaság jött utána, és folytattuk a dolgot, mert annyira nem lehetett abba hagyni ezt az egész történetet. Tehát egy olyan élményt adott minden koncert az ott lévő embereknek, hogy hogy nehéz volt, nehéz volt kihagyni, és mindig, mindig az volt, hogy na várjuk, hogy mikor lesz a következő. Egy dolgot szeretnék azért hozzátenni, hogy azért nem tudtam én, utólag most már tudom, hogy miért nem, miért nem tudtam én Taurus rajongó lenni, ennek egyetlen egy oka volt, hogy nem nagyon lehetett itt klubok között mozogni. Ugye most azzal, hogy megnézed a festi esbe, ki, hol lép fel, elmész, bemész, jól érzed magad két. Akkor pedig az volt, hogy abba a klubba kellett járnod, ahova neked tagság igazolványod volt. Ha nem volt tagságigazolvány, hát el sem tudtál menni a klubba, hogy jól érezd magad, tehát tehát ellenmondás volt, mert a, miközben felszabadultságról szólt a rock, vagy a rockendról, addig, addig volt egy ilyen eh, rendszerbeszorítás is. Abszolút, ez, ez a rendszernek a szorítása volt. Akkor ezek szerint van két kursszavunk ma estére, a felszabadultság és a rendszerbeszorítás. Köszi szépen, hogy hívtál bennünket. Köszönöm. szépen. 19 -45 perc van. Az 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösen hát. én sem örülnék a nagyon hosszú a gyerekeknek. Lenne. Addig jó, Mikádár él! Szép estét kívánunk mindenkinek! Az Addig jó, él mai témája az 50 éves Rakendról. Önök hogyan élték meg, mit tapasztaltak belőle, mi volt az önök számára? Az öreg Bícsúhánc írta SMS-ben, hogy sziasztok! A szeren a hatonas évben sokat ment ez a zene, ami stílusváltás volt, plusz életforma. A hazai képviselői az öreg Bícsúhánc szerint Fenyő Miki, Ungária, Komár László, de az illés is. No. 24.07953. Jó estét kívánok! Jó, estét. jó, jó estét! Mi beszélgetünk? Adásban van, igen. Köszönöm szépen, Koncsolendre vagyok. Jó estét! A rendszerbeszorításról egy mondatot szeretnék mondani. Hallgatjuk. Fiatal emberként az egyik legfelháborítóbb dolognak tartottam, hogy minden jó nevű klubba a fiúknak tagsági kellett, a csajoknak meg nem. De hát ez így volt nagyon sokáig? Na de én egy évben, legalább egy évadban, Kitaláltam azt a trükköt, hogy képes voltam végigállni az összes sort. Közgáz, egyépület, kertészeti egyetem vár, és volt egy olyan évad, azt hiszem a 70-es évek végén, amikor 5-6 klubba volt tagságim. Uh -huh. Ez számomra egy picit megnyugtató volt, és természetesen azért kerületett erre sor, mert volt rá időm. Mit játszottak ezekben a klubokban? Hogy? Mit játszottak ezekben a klubokban? Milyen zenét, milyen zenekarok játszottak? Hát, mindegyik a, a sajátját, ugye az e-épületben az Omega, erőteljesen a rock kategóriába sorolható, a várban volt illés, uh -huh. a kertészeti egyetemen ott azt hiszem volt olyan este is, ami, amikor több zenekar váltotta egymást. De hát mindegyik a, a, a rock közeli, műfajt képviselte. Önnek a rock és a rockenrol az, az nagyon hasonló? Nem Tartam? ugyanaz. Hat, határoljuk el. Nem biztos, hogy el kell határolni. Ön szerint el kell? Szerintem igen. Hát a, a rock and Roll az ugye ez a, az 54 óta uralkodó egyébként nagyon kedves műfaj, de hát jóval könnyedebb, mint a rock, amiből aztán ugye egy idő után az ilyen-olyan irányzatok, kemény rock, meg tudom, én nem vagyok zenei szakért. bár bár, bár a lázadás, azt gondolom, hogy már a rock and megfogalmazódott, amit természetesen aztán a rock tovább vitt. tehát most lehet egy kicsit lebecsülni, idézője kezdődik a rock and roll, de hát végül is az az, ami megmondta azt, hogy, hogy mi is a dörgés, mm, meg úgy, mi az ábra. Úgy tűnt a szavaimban, nem becsültem le, csak azt a, mondom, hogy könnyedebb. Nek... könnyebb. igen, igen. Uh -huh. De hát, ja és még egy nagyon fontos dolog, én tartózkodnék attól, hogy pármiféle lázadás kategóriát idéznék. A lázadás tartott este héttől éjfélig, uh -huh. és utána mindannyian ugyanazok voltunk, mint előtte, Iskola napon vagy a munkában. Nem. Egyszerűen jól éreztük magunkat. Tehát ennyi volt a lázadás, hogy jól merte érezi magát akkor a. Nem merés jelenti. kérdése volt. Eszembe se jutott, hogy merem vagy nem merem. Én akkor jól akartam magam érezni, hmm. és jól is éreztem magam. Tehát azért mondom, hogy, hogy ne próbáljunk ö, ö, bele, bele bizonyítani bizonyos dolgokat és nem beszélve arról, hogy személyiségtől függ a dolog. Biztos volt, aki, aki ezt az igazi nagy lázadásnak tekintette, de ő is ugyanolyan volt hétfő reggel, nyolckor az iskolapadban. Tehát megúszhatatlan volt. Igen. Tehát a rendszer úgy működött, hogy rendben tél az este mondjuk este 6-tól éjfélig, de másnap reggel azért, azért rendnek kell lennie. Igen, ezt megint egy pici belemagyarázásnak érzem, de Lehet. elsiklok mellette. De miért? Nem Akkor vitatkozzunk. Nem azért telefonáltam, hogy vitatkozzunk. Én elmondtam a jó érzésem által uh -huh. diktált dolgokat. Szóval, és akkor térjünk vissza az eredeti témához, a rock, rock and roll, illetve rockhoz. Én pusztán azért jártam esténként, hogy jól érezzem magam bulikba, hétvégén persze. A másik pedig ezt mindenáról el akartam mondani, ezt a tagsági trükköt, hogy egy évadban megcsináltam ezt, hogy mindenhol voltak semmi. A bulik hogy voltak? Csak azért kérdezem, mert ha önnek volt öt helyre tagságia, akkor néha viszont dönteni kellett, hogy akkor most omega, vagy illés, vagy vagy, vagy igen, vagy nem. Nem, fo fontos része volt a dolognak a vonulás. A logisztika. A vonulás, hogy most akkor itt kez X helyen kezdünk, uh -huh. és akkor menjünk át Y helyre, Igazából nagy jelentősége nem volt a, a, a menés, a mozgás volt benne a fontos. Tehát akkor nem volt benne semmifelé ilyen előre eltervezett, logika, vagy, vagy felfedezhető logika, hogy azért kezdjünk itt, mert, és utána átmegyünk. Talán el, az, az az egy, hogyha tudtuk, hogy x helyen kevesebb a csaj, mint y helyen, akkor természetesen, hogy időn belül y helyen találtuk maguk. Elfogadható válasz. Remélem. Köszönjük. Én köszönöm. Köszönjük, köszönöm. Köszönöm. 18.53 perc van. Telefonszámunk 2407953. 07 95 Isten éltesse a Halló, jó estét. Haló jó, jó estét. estét. Azért hívom, mert én 40 évvel ezelőtt jártam a, a Bercsény utcába. Ott volt az illéséknek még a kezdő időszaka, én legalábbis így emlékszem és akkor még a Szörényi Levente akkor nem is volt az illésnél, csak benne néha-néha megöngyötték, hogy beszálljon. Badihalinnak hívták egyébként, hogy Badihali, gyere játssz egy pár számot, és akkor játszhatott. ilyen roki számokat. Tehát gyakorlatilag onnan indult én azt hiszem az illés, és főleg a Szörényi Leventének a lehetősége, hogy utána, aztán a később már a, a várban, már akkor már velük együtt szerepeltek, Honczuzsa és a többi. És az illés mit játszott akkor? Hát ő a hangol számokat. Tehát amik akkor divatos marina és egyéb ókáról, meg egyéb ilyen számok voltak, hát ez a 62-63 tájékára emlékszem, akkor voltam én érettség előtti időszakban. Mi volt az üzenet az ön számára? Hát Szintén jó jó csak a buli. volt. Igen, jó érzés volt, ahol végül is egy pár órát az ember szívesen kikapcsolódott. Úgyhogy semmi egyéb, ez nem politika volt ebben, hanem az volt egy jó hangulat. Később akkor jártunk az Ötvés klubban, az lent volt a Károly utcán, a sarkán, ott jártott az Omega, a metró a Rákóczi úton, tehát így hol mindig, ahol éppen a hangulat az embernek diktálta, odament, és ott végül is jól érezte magát. Úgyhogy csak a, a szörényi hoztam szóba, hogy a szörény levente akkor még, hát nem azt mondom, hogy kisfiú volt, de a, a, mondjuk a két illés, a, illésnek volt a Lajosnak a testvére, talán gitározott, vagy szaxofonozott a testvére, és egy idő után aztán ő kiszállt, és helyette beszállt a két szörény. Hali, gyere játszál valamit. Igen, Köszönjük igen. szépen! Jó, viszont. viszont, viszont, viszont 24.07.95.3. hallgató van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Készen vagyok! Hát csak abban szeretném kiegészíteni ezt a beszélgetést, hogy nem voltak itt korlátok ám azért. Én 62-től egy héten ötször mentem táncolni, úgy az előbb a kollega is mondta. Hétfő kivételével minden nap tudtunk délután öt orrai tejára venni, és szombatonként pedig reggelig volt tánc, és végig minden egy együttes, rocknroll játszott, és utána jöttek be a saját magyar számaik úgy az illésnél, mint az Omega-nál. De önt könnyebben beengedhették az egyetemi klubokba, hiszen, hiszen a lányokat nem korlátozták. Nem kellett, így van, ez is igaz, és az ifjúsági parkba is, ami, amit nagyon sajnálok, hogy a mai fiatalok nem ismerhettek, mert le van zárva, az egy, egy csodálatos nyári program volt, Önt lenni az ifjúsági parkba és szórakozni. A kérdés kipal, az, hogy mit csinált másnap reggel? Nélkül. Dolgoztam. Este De... tízkor dolgozni mentem. Tehát itt nem Mert nem ittunk, nem kábító szereztünk, kólát ittunk, nem kólát, bombit ittunk. Bandit. Így van. És nem részeg volt az ember, hanem jó táncolt. Lefogyott két kilót és elment dolgozni. Este tízre, este tízre járt dolgozni, jól értettem hát, a szavait? Igen, amikor három őszakban dolgoztam. Tehát akkor volt délután egy kis tánc, Így van. Tinci -tánci -tánc zene. Így van. És aztán egy Így kis munka. És, és ha belegondol, ami ritmisos, kellemes rock and roll zene, azt a mai fiatalok, mind, amikor mi időszakában született zenék. Ha belegondolja, gondolja, Vagy azok a számok maradandóak, a maiak kevésbé. Nem Mási akarom csak mondani. Csak a rádióban, ha hallgatja az ember, még ma is játszák azokat. Na jó, köszönjük szépen. Szóval Köszönöm szépen. Köszönjük köszönjük szépen. Köszönjük köszönjük ér, 18 óra 58 perc van, jöjjenek a kötelezőkörök, vagy mi legyen, nézek babra. Akkor azok jönnek, visszatérünk hamarosan, az Adigiumik Kádár él című műsor. Ma este kérdése, mi volt az önök számára a Rakendról? Az elmúlt egy órából az derült ki, hogy elsősorban tánc volt, meg szórakozás volt. Bár itt most az utolsó telefonálónál már érezhető volt némi kis, hogy is mondjam, életstílus vagy életforma, hiszen arról volt szó, hogy minden nap hát lehetett megalapozáshoz. Az az igen, de az már akkor a szórakozási életforma. Na, itt folytatjuk 19 ra 10 perckor.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 Mocskosul az eső, szép estét kívánunk mindenkinek 19.13 percen itt az Ittaklub Rádió 95.3-ban, benne az még Kádár Kádárél, amely ma szándéka szerint az 50 éves ünnepelni, és ezzel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak az önök álláspontjára. Mi volt az önök számára ez a műfaj? Tánc, lázadás, vagy életforma néhány SMS, amely a 0630 953 ra érkezett. Az emlékezetem szerint a 60-as években a műjégpályán játszottak Rákendrolokat, és González írta nekünk Louis. Lázadással kapcsolatban teszi fel, egy másik hallgatunk a kérdést, hol volt lázadás? KK Európában vagy az USA-ban? Aztán Steffi jegyzi meg, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vagyok, hogy nem idősebb 10-15 évvel, mert ő kimaradt a Rock and Roll ő már diszkóba járt, és az is igaz, hogy attól a generációtól talán egyedül a Rock and t irigyelhetjük. Sziasztok, a 60-as évek közeppel vége sok újat hozott, ez volt a rock csúcsa. Ma is őrzem a 70-es évekre a fővárosi művözési házba szóló illés tagságimat írta nekünk. Na már emlegetett Öreg Bícsuhanc, és Erzsírta, azt Szkampolóra jártam, 64 táj, táján Kerekes-Székes vagyok, 23 éve, legjobban az bántott, hogy nem tudtam táncolni. 24 07 95 3, jó estét kívánok! Szevasztok, Tibor vagyok. 50 éves egy pár beszéltünk, azt mondja, hogy csak ilyen tő mondatokban dátumok jutnak eszembe, hogy miért is volt az életérzés. 68-ban hallottam, az első Beatles és az első Illés lemezt, kis lemezt. Aztán jól emlékszem, 70-ben felbomlott a Beatles, hát az gyász volt. Ott azt mondom, napokig mi itten, letaglózva, letargiházva, Ez az lehetetlennek tartott. Megjárt a ledigbi lemez és utána mondjam, két évvel bemondták, hogy hát ez már csak egy ilyen keverés volt, mert ezek már nem beszélnek egymással, szörnyű volt. Uh -huh. Aztán másik életé, Szabad Európa, csekelászó és a Tinégyel parti zavarták, mint a fene, de mégis szalagos magnóra felvettünk olyan Jenny Joplin, Jet és egyéb számokat, amiket ugye Komiátya az életben nem játszott, mert nem játszhatott, vagy nem jutott ide, mert ki tudja már, hogy, hogy miért nem. Hogy, ugye azon poénkodtunk, hogy és most a B oldal második számáról Zárai János, és Vámos, vagy Vámosi János és Zárai Márta. Mert és közben ugye az Anderson meg már akkor nyomta a To All To Rock'n'Roll To című. Így van, óriási számokat nyomott és a teljesen más gondoltunk mi a zenéről, és igenis ez egy lázadás volt, mert a, a, a, a, talán mondhatni, hogy a, a nagy generációnak az utolsó része voltunk mi, mondjuk így, de nekünk volt ez a, a, a mi zenénk volt. Nem volt a szüleink zenéje, nem volt a tanáraink zenéje, a mi nagyhajunk az igenis kiváltotta az irritációkat, és csak abból ítéltek meg minket, hogy nagyhajunk és, és lobancolunk Vidéki helyzet, megint csak vidéki helyzet, hogy, hogy műzemi gyakorlaton ellógtunk az Ifi Parkba 73-ba. Ugye a nagyon-nagyon Bergen, nagy Bergendi akkor játszott még egybe, amikor meg Lassi Norbert is élt meg, meg a, a Demién, meg hát a többiek, hát tudjátok. Uh -huh. Ó, óriási érzés volt. Az is, ahogy a, ott valaki mondtál, egy hölgy mondta, hogy nagyon sajnálom, én is nagyon sajnálom, most itt elmenni nap, mint nap, és azt látni, hogy szétbombázva, leomolva, és hogy ott micsoda élet volt, ez az, az hihetet. Az illés és omega párbajok most jut eszembe, hogy, hogy aki a, a illés jelvényt hordott, az is érzeste, hogy valahogy tartozik, aki omega jelvényt hozott, az is. Hát az első élő koncert, hogy sikítottunk a koncerten, hát az hihetetlen volt. Egy koncertem voltam először, az olyan 70-ben lehetett, vagy, vagy így, és sikítottunk a koncerten. honnan tudtad, hogy sikítani kell a koncertet. Nem tudom, sikítottunk. Tehát egyszerűen nyilván ugye akkor még nem voltak tévéadók, ahol lehetett volna, egyszerűen sikít, nem tudom, onnan tudom. Valaki tudta biztos, mert sikított, és mi is sikítottunk. Uh -huh. Akkor lemente előre jött, és úgy előrehajtotta a fejét, és a nagyhajai belibbent a levegőbe, hát mindenkivel. Tehát egyszerűen ez, ez egy stigma volt, és éltünk is ezzel, vagy... vagy akkor csak afelé közelítünk, hogy, hogy volt ebben azért egy adag lázadás? Tersze, hogy ne lett volna. Hát a, a farmer nadrágot is úgy hold, egy idő után úgy holtuk, hogy a, a hosszú, akkor volt először hosszú szárú csukánk és belegyüttük a farmert. Ugye, ez jó néztek ki. Volt? Jó nézlek ki? Hát persze. A, a szülőkkel ugye konfliktus volt a hosszú hajj miatt, hogy, hogy nem volt még hanem élő bandákra jártunk táncolni, és ahogy itt mondta, a csajoknak tényleg nem kellett belépőt fizetni, mert ők bemertek, biztos őket kevésbé engedték el az akkori szülők, mint a, mint a fiúkat. Hát a lányoktól kevésbé kellett valószínűleg félni, hogy randalírozni fognak. Hát ez Isten tudja, hogy mit kellett félni, mert szerintem aki oda eljött, az körülbelül az akkori randalírozásnak megfelelő dolgokat mind elkövette, ami mondjuk legjobb esetben is a becsempészett sör, vagy a, vagy a vermut. Megivásában merült ki. Kimerítette hogy, a randalírozás fogalmát. Vagy stikában elszívott cigia a hátsó sarokban, mert ugye cigizni azért a lehetett. Ott tartottunk, hogy nem a tanáraink zenéje volt, nem a szüleink zenéje Van. volt, e, e, egység volt ebben a tekintetben. Tehát Olyan, ugye... Között? Mi közöttünk? Uh -huh. Azt mondhatni, hogy zömében. Tehát a, a nagy többség ezt hallgatta. Talán ilyen megosztások voltak, hogy... A koncerteken való magatartás, vagy a koncertekre való elmenetel persze, a fiatalok között is vannak konzervatívok, ez nem kor kérdése. Uh -huh. Volt, aki ezt a fajta tömegkultúrát, eh, ahogy itten a, a felvezető egyen motiválták. Nem szeretem a bítet. A signálotokba, ahogy ottán, hogy 35 éves is és öreg, ugye ma röhögünk ezen, hogy egy 35 éves öreg, de hát egy kicsit kárnak, akkor nyilván ezt kellett mondani. De összességében a, a nagy többség szerintem igenis, a Janis joplin vagy a hát, hát amikor Jimi Hendrix meghalt, akkor megint csak gyászolt. Szóval uh, Csacke László, amikor ezt látta. hát uh, nem mondom, hogy sírtunk, mert nem sírtunk, de, de nagyon-nagyon le voltunk be. Melyik számmal búcsúzott tőle, nem emlékszel rá? Nem. Nem, hát ez már olyan régen volt. Te emlékszel? Nem, nem, nem. nem. Tudod, az Majd. az érdekes, hogy, hogy beszélgettünk mi erről nekünk, ugye van egy prekoncepciónk, mert egy kicsivel fiatalabbak vagyunk nálad, és mi azt gondoljuk, hogy az az életforma, amit mi műveltünk életünk egy adott szakaszában, az rock'n'roll életforma volt, ami elsősorban az eszetlenségből állt, tehát, hogy is mondjam, a a testépítésnek egyfajta furcsa, visszafelé működő változata, tehát a testleépítés. De várjál az esetlenségné, hogy ki szerint is volt az esetlenség, ti nem tartottátok esetlenségnek, ahogy én sem tartottam esetlenségnek. Nem, hát nekünk jó. Esetlenségné tartották, mert vagy nem akarták, vagy nem tudták megérteni, hogy mitől van ez. Hogy miért megyünk kisikítani egy koncertre, amikor az szépen csendben is meg lehetne hallgatni. Igaz, igaz. Ugye? Tehát ezt nem lehetett Akkor még vihaskodott azért a, a régi idők zenéje, amit az Áraiék, vagy, vagy éppen még talán... Korda Gyuri bátyánk. Korda Gyuri bátyánk, és ugye hozzájuk éneket, a szüleink a mai napig is. Ma már szívesen meghallgatjuk talán mi is, de azért akkor ez nagyon éles különbség volt, nagyon új hang volt, arról még nem is beszélve, hogy ifjipark, nagyfaggaléri, emlékeztek erre? Persze. Igen, igen, igen. Ifjúsági magasimba cikkeztek, hogy a akik nem is tudom, hát kábítószer, akkor szó nem volt még, ezek, ezek lumpen elemek voltak, Rettem az ifjúság a kis megrontolja, akik ott összegyűlnek és hallgatják a bűnös zenét, hát ez, ez szörnyű volt, ma az ember megint csak mosolyog ezen, hogy a történelmi kor a jelző szerkezeteit ugye milyen módon érvényesíti, ma ugyanez alatt, fú, hát élet van veszélyben, meg kábítószer, meg lőnek, meg robbantanak, hát akkor mosolyogni való semmiség volt ez. Hát ennyi. Kösz Köszönjük Köszönjük szépen. Szépen. Okay. Szépen. Szépen. Szépen. Szépen. 24.07.95.3 07 SMS-ben 50 éves a rock jó öreg, haló Nem. Nem. Hallgatjuk. Verecke István vagyok. Títsd. Üdvözlöm. El, el, el, el, el, én is egy öreg rocker-szerű vagyok, és idány sok minden elhangzott már. De például olyanok nem, hogy akkor jött be a rock and a, a Farmer Nadrág, tehát akkor volt a, a, egy csomó olyan program, ami, ami akkor volt a app egyető ami meghatározta az életünket. Akkor kijöttek a Szeringernek ezt a művét Magyarországon? Igen, igen, igen. Uh -huh. igen, tehát azt olvastuk akkor. Ugye én is jártam Illésre, jártam metróra, mindenhova. Akkor uh, 60-as évek vége felé jött az első uh, angol zenekar, a Stoff Pipe, ha jól emlékszem, a Zene Akadémián volt egy hangversenyük, ahol elég nagy zajt, rock, Rolling Stones-ot játszottak és elég ö, nagy sikerük volt és ezt egy komoly zenei konter következett, elég neben tudták kiüríteni a zeneakadémiát Ön ott volt ezen a konjúzelei hangversenyen? Igen, igen, igen, igen. A zeneakadémián azért táncolni nem nagyon lehet Vagy nem, nem, nem, nem, nem, ez azért is volt meglepő, hogy, hogy egyáltalán ott volt az első ilyen zenekar uh -huh. tehát az első angol zenekar, ami, ami Rolling Stones ott jártott 60-as évek második felében ugye ezután jött a Spencer Davis amikor ugye rendőrökkel vigyáztak Ránk, Igen. hogy ilyen esetek fordultak elő, hát tulajdonképpen ilyen dolgok történtek. Ön mit tudott ebből az életérzésből, hogy úgy mondjam megőrizni? Hát, mit, le mit lehet bele továbbadni? Mert ugye az imént elhangzott egy kedves hallgatónk szavaiból, hogy, hogy hogyan lehet ma a, a fiatalság hasonló eszetlenségét kommentálni, de hogy, hogy a Rakendról, és most már ugye vannak szülők, akik azon nőttek fel, azok azok mások, mint az ő voltak? Igen, igen. Hát tulajdonképpen annyi van, hogy én is ugye mai, mai napig, ha lehet, elmegyek Oldboyzra, ugye? És ott mai napig megy a, a, a Rockendról. Uh -huh. Nagy táncoláson az Oldboyzom? Hát igen, van, csak sajnos a Pecsából elmentek, elmentek kisebb helyre, mentek, ahol már sokkal nehezebb bekerülni. A fiam, aki most már 25 éves, ő is szereti a Rockendról, ő is átvette ezeket a dolgokat, de tulajdonképpen 60-as években egy, egy szabadságérzés volt valahogy a, a a rock and roll. tehát lementünk Balatorra, Farmerba fürödtünk, Trikóba fürödtünk, ott volt a rendőr, hogy ez tilos, akkor egy sátorba aludtunk többen, az akkor is, az is tilos, tilos is. volt, akkor hazahoztak bennünket, külön kocsival, vagy külön kocséval. Az voltak, ilyen sztorik, ami tulajdonképpen, úgy érzem, akkori rock érzés lehetett, vagy rock and roll. Az a, azt próbáltuk a, a kötelező köreink alatt megbeszélni, hogy mennyiben különböznek a, a zenei irányzatok, tehát a bab nekem a kérdést, hogy ugye nekem a, a zenevem, hogy Punks Naded Miklós, tehát hogy akkor most már döntsem el végre, hogy én punk vagyok, vagy, vagy rock and roll-os, és hát csak annyit tudtam neki mondani, hogy, hogy az ember egyrészt punk, másrészt meg a Rakendról, az életérzés. Tehát... Így van, ez egy életérzés is. Ugye akkor voltak a, ez voltak a galerik, ami megint csak úgy érzem, hogy ez a 60-as éveket kötődő dolgok. Ugye volt a Kalefnál, volt a Várba, volt a, a Moritzsigmond környezéren. Plusz a nagyflamit azért, mint amit az egyik hallgatunk. Igen, tehát ezek voltak. Ezek ugye jártunk különböző zenekaroknak, a Kékcsillagtól kezdve sok uh, buliba, ez egy társaság volt, ahol nem csak üdítőit altítunk, nem csak Bambit, hanem bizonyítunk, Sört is ittunk, Unikumot ittunk, tal a... szóval éltünk, és másnap szintont elmentünk dolgozni. Én hogy emlékszik, volt olyan zenekar a 60-as évek elején, vagy ne egy is, az 50-es évek legvégén, amelyik tényleg rock and játszott? Hát amikor elkezdték játszani tulajdonképpen, hogy a, a dillés is Beatles-szel Igen, de hát az már beat? Beat, beat volt, tehát ami kimondott rockndoll játszott, olyan nem volt, nem volt. Talán, talán a, a bergendéknél volt, mert nem, nem, ilyenre nem emlékszem, hogy kimondott rockndoll játszott volna, erre de nem. Legszerjebb ilyen kisebb klubokba fordulhatott telő név, névtelent zenekarok, amelyik mondjuk egy Bill Haley-t eljátszott. Elviselhetővé tette az életet a Rock'n'Doll? szüksége, nagyon kellett. Nagyon-nagyon. Mert nagyon... ugye ellenmondás van, mert miközben tiltják, meg retorziókkal jár a követése, közben meg attól érezhette jól magát az ember, de lehet, hogy nem is elmondás, csak hülyeséget beszéltem, nem? Forzattól jó dolog volt, az ember munka után felszabadult, ugye nem csak a hétvégeken, szombat, vasárnap ugye voltak ezek a bulik, hanem a kapcsolódott egy hádi rendszeresen az hádi az azt túl kellett élni másnap reggel el kellett menni dolgozni, ugye úgy jártam én is sokszor, ugye öltönybe jártunk, érdekes volt sokszor és ö, vittem a kalipszom magnómat Mentünk házi bulira, hazaértünk éjjel, aludtunk pár órát, és reggel egy kellett állni a munkába. Szüleim, mit szóltak ehhez? Tudomásról vették, mert amúgy egyéb panasz nem volt. Uh -huh. Tehát kidolgozt a munkaidét? Rendben, rendben, mert így, hogy hát mondjuk ilyen van, azt mondom, hogy volt egy ilyen érzés, ez a farmeros, ez a szabadság, tehát az, hogy mentünk sátratni ide-oda, amúgy a néha összetűdésbe kerültünk ilyen inkább viselkedésé, meg külsőséges dolgok miatt a rendőrséggel. De ennyi volt. Szóval nem egy tánc. Köszönjük szépen. Tánc, most lett, később kezdtem el táncolni. Tehát akkor rocknroll Roll nem táncoltam. A 30 éves elmúltam, amikor elkezdtem rocknroll táncolni. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Viszont, Viszont hallásra. Egy kedves hallgatónk jegyzi meg SMS-ben, hogy azért a rocknroll össze összemosni az illéssel Jenny joplin és a Spencer Davis-szel enyhén zavaros életem Szerintem nem, meg nem. Egy hallgatónk van a vonalban. jó estét. Nagyon Zsámboki. Na, én annyit szeretnék mondani, hogy én voltam, azt hiszem, hogy kilenc vagy tíz éves, és a Suprafon gyár termékeként kaptam meg a Rok az óra körül című örökbecsüt. Azért magár más... György felhívta a figyelmet, hogy az nehogy kimondjuk, hogy Rok az óra körül, az Rok mindig. Rock, jó, hát akkor Rok mindig. Igen? De mondjuk a... könnyebben azonosítható így, hogy Rok az óra Tehát körül valóban. A Rok a himnusz. Jó, akkor legyen az ez teljesen mindegy szerintem. A lényeg az, hogy megkaptam anyáméktól egy remezjátszól együtt, és tettem az anyáméktől egy lemezt, játszót, és az is szuprafon volt, szerintem kiemlékszik még erre a várkára. Persze, mi? És az ilyen nagyon-nagyon-nagyon egyszerű történet volt, tehát volt neki egy ilyen leemelhető teteje, és a tetején volt egy hangszóró, alatta meg volt az a korongam, amin forogott a lemez, és kaptam hozzá három darab lemezt. Fogadjunk, hogy a, a rock az óra körül ezt felgyorsítva hallgattad, mert túl lassú volt neked. Nem. Nem. Nem, hanem nagyon sokszor hallgattam meg, és ez baromi jó esett én nekem. Tehát, a, tehát amikor elkezdtem ezt a lemezt hallgatni, akkor, akkor eljött, amikor véget ért, hogy ezt újra kell. Aztán megint újra. Megint újra megint újra, megint újra, megint újra, megint újra, hogy aztán utána, amikor a Magnus Korszak elékezett öt év múlva rájöjjek, hogy ez a lemez, aminek jól abban de teljesen meghallászatlan. De egyszerűen nincs már rajta semmi se. Meg csak... persze a szót, ugye a Bill Harry. De ennek ellenére azért az a butasság, hogy mondjuk ezt az egészet összehozni, bármég, ha csillogó fekete lemezeken Lizzy énekelt is, vagy Johnny Rotten, vagy Johnny Rotter, ez hát összehozni a rock and roll, azt nem nagyon merném. Egyébként pedig én szerintem a rock and roll kizárólag a szexi szózban ért tovább. Hát, ez igazi. Nagyon bölcset mondtál, szevasz. De még annyit hagyni, hagyni, hagyni hogy és egy kicsit nekem a Rolling Stonesban is. Most láttam a, a, a, a bécsi koncertjüknek a felvételét. Az, az se rossz, bármilyen lassúak már. Összehagyjuk meg lassúak, de az se olyan rossz azért. Ső sem voltak Szeressük, azok nagy emiliát, nem olyan rossz az már. David Bóvival vagyok így. Szevasz. Istenéltesen. Istenéltesen. És Istenéltese az ötvenéves Rakendrolt. Hungária, ifi Park, Nesvéténsz, kis stadion, SMS-ben jött. A zenekar mindig irányítja. Tehát amit mi kérnénk azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, olyan ing. annak kell egy olyan jelleget adni, hogy van. Tehát hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és ing akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. bab, bab, bop le váltva. De ez is rock igen de nem ezt szerettük volna nem egy másik a cép és mineknek 19 19:35 percen az 51 es rock ünnepli ma, ma addig az addigú Kádár él és a stáb illetve a hallgatók néhány esemés a 60-as években játszottak rock az Omega, a meg a danubijába a vigyázó ferenc utcában Hungári, az ifjúsági parkban a sikonor a tipográfiában a liversing az alkotmány utcában az atlas az ezredben, a zefira sportszálodában. 64-ben a Spencer davis koncerten a Kis stadionban már volt sikítás, és lovas rendőr írtenekünk nekünk Róka. Sziasztok! A Szeren a Teenager mellett volt egy isabb műsor a délutáni rendezvú Erdély Péterrel. Nem tudom, hogy Erdély Péternek hívták-e. Lehet, hogy más neve volt én. Hogy is mondják? Bárd Istvánnal a Szabad Európa Rádió 7 stúdiójára emlékszem. Na, aztán egy másik, a 60-as évek rockdivatja, Krisztus Papucs, Farmer Triko, és hosszú, hogy a rendőrség üldözte, Lui a Rok az óra körül feloldása, Rokéján éjjel nappal, aztán valaki egy Müller Péter szalámi idézettel jelentkezik. A rock'n'roll egy állat, adat nálad a tenyeredből őt, a rock'n'roll egy ember nem tartatott szemben, nincsen annyi szabadidőd. A roll-bal élsz, a rock'n'rolltól félsz, volt ez egy SMS. 24 07 95 3, jó estét kívánok! Sziasztok Tibor vagyok, minket hogy Nagyon érezem a műsor. Ugye természetesen ilyenkor okostojás filozófusok bejönnek a képbe, akik az illét meg a Jenis fitmáják hogy együtt ez nem megy, de hát ebbe értünk, nincs kecmec. Csak néhány gondolat, az autóstopp. Ugye az életérzést virtatjátok, meg virtatom én is, az autóstopp akkor az egy életérzés volt, egy idő után már nem csak fiatalok, idősebbek is autostoppotak, aztán egyszer csak vége lett ennek is. A Schalinger kapcsán jutott eszembe a úton. Hát az valami frenetikus egy regény, ugye, amit a, a B-tirodalom e, talán minden idők legnagyobbjává vált a fikó és hát e, rólunk szólt pedig ugye teljesen más környezetben, teljesen másról. Vagy, Hogy tudod rólunk szólni? Hát az, az életérzésről. Ugye ő, ők vonaton e, mentek és, e, és budisztak az öreg hobók. Mi nem vonatoztunk, mert ugye Magyarország, meg Amerika méreteiben is más, meg a vonathoz utazásért mi autós és mentünk és jártuk az országot, aztán Lengyelországban is sokról toppoltunk, mert ott is nagyon jó volt ugyanez. Az Kampolót én is akartam mondani egyébként, hogy ki a Rakendról, aztán mi volt, hogy nem ez, ha, ha meg az üzlet, fiz, a cd másolnak régen, nem ezeket másoltak szalagos magnóra, és ugye az értékesítették. Szóval akkor Luxi, hát a luxemburgi rádió, ugye az, is, az is egy nagyon izgalmas volt, mert az is egyfajta életérzés sugázott a mi számunkra este, aki szokor rádióban hallgattuk, és és élveztük, ennyi. Köszi szépen. A filozófusokat meg ne bántsad. Bár Igen, azt Fiaszok? azt hiszem, honnanulom mondta, hogy nem kell ennyi filozófus. 2407953 07 95 3. Jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. Kész, jó estét. Hát a félrefordításokról. A kedvencem az a Holnif együttesnek a sajnálom, Zsusit címűje, aminek, hogyha egy picit is csökkent is tud valaki angolul, hát ez megfordítva fordítva van, szóval, az kér. Az I Am Sorry Szenne az nem azt jelenti, hogy soha nem csak a az óra körülre. De a a miért állom. terjedhetett el ez hát, nem ilyen Tudtak szín? Nem tudtak angolul, hát mert nem tudták. Nem mm. olyan könnyű. Hát a címeket meg aztán különösen így nagyon nehéz fordítani. Na, én, én a Szemere utcai az iskolába jártam, Budapest 5. Mm. kerület. 77, nem, is, 73-ban voltam 8 -os. Akkor az ottani tánciskolában, azt hiszem én a lányiskolában jártam, azt hiszem át kellett menni a fiúskolába, de ebben nem vagyok egészen biztos az egykapuval, volt, Ott már tanítottak a swing meg az egyéb klasszikus táncok mellett rock'n'rollt. Uh -huh. hát 73-ban az már nagyon klasszikus tánc Igen. volt, hát addigra az, az, az, az 16 úgy. éves, sőt, 19 -re. nagykorúvá vált. Abszolút, de, a és utána mindig elkezdett, mi akkor 8-nékos, akkor tehát nagyon voltak, voltak köztünk egy-két ügyes uh, filmek, lány, de hát nem jött össze a figura, szóval azért ez nem volt egy egyszerű, és utána mindig elmentünk a, a szalai cukrásztába, ami a Balasi Bálit utcában volt a, a Pesti Dunapart, uh -huh. a, a parlamenttől nem messze, nagyon elegáns környék volt, dobostortát tenni, iszonyatosan rövid szoknyában, iszonyú hideg volt, a Dunáról ugye fújt a szél. De ezért mi nagyon De ez már hippikorszak korszak vége, nem? 73? Ah, hát ide, ez, ez, ez, ez egy fura dolog, hogy Magyarországon, Magyarországon, igen, igen, hogy Magyarországon mennyi késéssel. Tehát én azt hiszem, hogy ezek így visszatükrözöttek ezek a korszakok. Voltak ilyen revivalek. tehát ilyen újjászületések, visszatérések, újjászületések És Aki, aki ebben a riváival bele, neki akkor volt új, és neki akkor volt ilyen. Neked 73 an a Rakendról csak egy tánc volt? Mm, azt hiszem, hogy igen. Igen, igen, és én sokkal később, tehát már 20 évesen éreztem meg azt, hogy meg hát tanultam meg azt a kerúaknak az útonja, éppen most adtam oda pár hete valamelyik tanítványomnak, és igaz gyakorul, visszaadta és azt mondta, hogy hát ez, ez neki nagyon, ez semmiről se szól, ez meg, meg egy ez baronyalmas. Igen, igen. igen ezzel nem értette. Az Astopról annyit, hogy én 41-néhány évesen nekem van egy, van egy utcakasz, szóval a Dunakanyar és Óboda között, ahol merek stoppolni és szoktam. És akkor nálam ugye jóval fiatalabbak is fölvesznek, de volt olyan 30 körül is látsz, aki megkérdezte, hogy. A, a, szóval nem, nem értette, hogy mit csinálok. Azt látta, hogy, hogy, hogy meg akarok állítani valakit, és a fel is felisved, de nem értette, hogy most én, most én azért autostoppolok, mert nem maradtam a buszról, vagy mert valami bajom vagy, van, vagy mert csérek, szóval láttam rajta, hogy nem tudja ezt a jelásni. Elmagyarok neki? Próbálkoztam próbálkoztam vele, de a velem egykorú nem kellett magyarázni. Hát nem jó, persze. Nyilvánvalóan, jó. E, tehát rengeteg félrefordítás volt, e, az autostopp az, az szinte kihalóban, a keruakékat, nem hiszem, hogy értik. A Janice Joplin, hát azt kell mondjam, a fiai életkora, tehát ilyen 12-től 17-ig, van akinek egy-két szám bejön, de azért... Szerintem nézzük meg, hogy de... olajibolya Janice Joplinnál ugrott ki. nem tudom, hogy az olajibolya, ez egy másik jelenség, Én azt hiszem. Talán mással, de, és még, hát, hogyha már ennél a korszaknál ősrégi, Krieg-Erskleer Hotel Revival számokkal jönnek a fiaim, és azt kérdezik, hogy ha, oh, ezt hallgatnánk, mondom, édesem, ez olyan régi zene, hogy már az én a ez már túlhaladott volt. És ők most fedezik fel, ezzel azt akarom mondani, hogy hát mi az, hogy lejárt már, ezek, ezek vissza, vissza, vissza, vissza térnek. Pedig milyen jó volt a fogjáti testvérek? Egyébként a félrefordítás, akkor te a Rolling Stones minek fordítod? Én a Rolling Stones soha nem fordítottam le. Hát én, én, angol, én angol szakos vagyok, én angol tanár vagyok, úgyhogy nem, lehet azt le lehet fordítani, vagy szóval nem, nem lehet ezeket lefordítani. Nem így gondolom, hát jelentés egy, tehát nem szavak-szavak külön, hanem összjelentése. Most angolul van egy olyan mondás, hogy uh, Rolling Stone never gathered moss, nem, nem, jól, nem pontosan mondtam. Uh, ez azt jelenti, hogy gurulókő sose gyűjt magára mohát, vagyis az, aki nyughatatlan, az sose viszi semmire, nem lesz vagyona. Én meghallottam olyat is, hogy ér. De elképzelhető, igen. Tehát ez mindenképpen a, a nyughatatlanságot, azt a fajta mászkálást, azt a fajta menést jelenti hát talán. Igen, ez ben, az bennük van még egy Ezért is. tartok én is ott, ahol tartok. Nem, nem nől rajtam moha. Érte? Valószínű ezért. De egy csodálatos félrefordítások vannak. Tehát mondom, ez a sajnálom zsuzsit jutott eszembe. Akármit csináltak a rók az ez most már így marad. Köszi szépen, hogy hívtál bennünket. Köszi, szépen. Szia. 24 07 50 éves Arakenról. Jó estét. Uh, jó estét, uh, Először ugye bekapcsoltam 3 óra, akkor rakkendról beszéltek, rakkendről, boszakról, akkor azt mondtam, hogy hát akkor ez a hát hallatom érdekes. Aztán szerintem de nem kell szétválasztani, mindenki a bitkorszakról beszél. Valószínűleg azok kihaltak, vagy nem. Benne az volt, hiszem, mi attól félni, hogy... nem volt. Igen, jó, jó, amit mondasz. Igen. Azt hiszem, hogy ez a lényege, hogy nem volt bitkorszak volt. Tehát a 63-64-ben, ugye amikor a bitte hallgattuk, hogy a recsegve a, a szabad Európán, 65-67-ben mondjuk, amikor aki Kinizsyutcában, azon meg ára táncoltunk, mert ők inkább az, főleg a Kinizsyiben játszottak, nem tudom, hol volt még klubjuk, mint Lambiákbuszt mondta valaki, lehet, de hát az alapklubjuk az a Kinizsyiben volt, az volt az eredeti klub, ugye? Tehát a közgáznak a utcai oldali bejárata. Az az igazság, hogy mi is azt gondoltuk, hogy, hogy Rákendról nem nagyon volt Magyarországon, tehát mi azért tartjuk magunkat ahhoz az állásponthoz itt a Pszichóval, meg a Babbal, hogy, hogy ez nekünk már életforma volt, vagy valamiféle lázadás, vagy, vagy valami, mert nem nagyon lehetett más mert hogy, hogy minden más jött helyette. De arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a hallgatók számára mit jelent a hallgatók számára. A bítet jelenti. Bítet Tehát a Sally mondják, akkor nekem, nekem sose az volt a kedvencem, nekem mindig a French meg a Selma bemutatás, meg a magasabb, magasabbra eztetőtársot, valaki mondott mást is, de a John Barnesnak az útvége, az egy nagy nem tudom, nekem nagyon meghatározó könyvben volt. Aztán táncolt azt nem rock ki. tudom, egyszer megkértem, akkor egyszer valaki azt mondta, hogy everybody táncolunk a Kinzircában. Everybody. -t? Everybody. -t. Ez de, nagyon jó. Én tudom, mit jelent, de de, de valaki egyszer, megkértem, hogy megkértem, hogy hívjuk ezt valahogy, és akkor azt mondta, hogy everybody. E, aztán mi jutott még ezt? -e, a Sturlf e, Number 5-nak hívták, egy -e, semmi zenekar volt, egyébként -e, én is ott voltam, de hőjátszottak, csak úgy hívtam, hogy Angliában volt semmi. Mm -hmm. e, Nekünk meg egy valami nagy dolog volt, az Öne Akadémiára betették, aztán doboltunk a lábunkkal a, a, a mit tudom én, az a, a garzaton, vagy hol voltunk. Aztán mi jutott még eszembe? Hát aztán, aztán elmondtam. Köszönöm -e, szépen. A Broker úr, nekem a vastag go a goizervarottas szipő jutott eszembe egy, egy korábbi korszakból, mert akkor az öreg legények, azok azt horták. tehát. legények tehát 60-70-s években volt egy-kettő olyan furcsa cipre, ami egyébként újradívat lett a szem, talán még most is. Emlékszünk itt. rá. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani. Jobb, ha a mi felügyeletünk alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcain hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó, míg Kádár él. Mikor a napbe megyén fel kellett. Becsögetem a partnerem, és küldöm a kezem a lány után, és azt csögetem az után, hogy elkerül a zenei tánc. a mester, tompa mester, valaki meghív, hogy és ki van élve, és nagyon meré Elegáns, mint egy cigányzenés. De éjszaka van, de kizenek a van, nevet a sok gyerek! Ott a lányom is, és már bánom is! Hogy elengedtem tegnap este még beszélni sem tud. Most már mindegy, len a térem, sikerült utól de pont ez volt, amitől megfagyott a vérem. A kis ügyes, a kis ügyes, az pívügyes. Most megállom a szedély a csikkeket. Igen, igen, mégiscsak egy Rock'n'Roll lányi Hiába mondta a fekély, gyors vigyárt Ó, oh, a Rock'n'Roll az nem egy és messze lennő, És munkás osztály kirándulás Ütve zúróval az eszmet Csak a millád minden Innenedet, belőtted És kijön a rendőrség És a mentőnél meg sem érkezett a te jobb kezed és az én bal kezed Kár, hogy nincs meg ez egy emberben A te bal kezed és az én jobb kezed Kár, hogy nincs meg ez csak bennem A is tár, bújján, Azt mondta teljesen a jogosan a hallgató, hogy héj! Jó estét kívánunk! <gül> jó, estét. jó estét! Gondolom mindenki táncta, tehát maguknál, nem? Nem, nem, nem! Öregek vagyunk mi már ehhez! Na, én azt akarom mondani, nem mert nevezem meg magamat, mert úgy eléggé ismerek szakmai szóval, körökben, ez szóval a nevetséges, én öreg vagyok. Mm. És a 60-as években ilyen művészet, történeti művész társaság összejárt, és én a Sár Erzsébet, nem tudom ez a név mond-e valamit. Igen. Igen, remélem, Vilt Tibor. Igen. Na, szóval őnaluk voltak az összejövetelek, Hát igaz, hogy volt egy Pali nevű fiú, aki Wild Pál néven most is filmes, és remélem nem haragszik meg, hogy megemlítem a nevét, de ő náluk, ők, ők vásárolták meg a legklasszabb lemezeket. De ők hol tudták megvásárolni? Hát már akkor lehetett Pesten kapni a joplin mm -hmm meg hát szóval mindenkit az a szuper... Hol lehetett ezt kapni? Én is megvásároltam, tehát szerintem a Rózsavölgyinél lehetett kapni. Vagy a rózsavölgy előtt? Vagy a Múzeumkörúton? Lehet, a, a Múzeumkörút valamelyik boltjában. Uh -huh. És azt akarom mondani, hogy hát ők, szóval én most hirtelen nem is tudok visszaszámolni, hogy ez pont hányban volt, de én is a 40 éves körül voltam, és a baráti köröm is, és az erzsék azok meg valahol már a 60-as éveikben tapostak, és igenis volt Magyarországon egy-egy szóval egy ilyen örök ifjú szellemiségű dolog is, hogy, hogy nem csak a, a, a, a tínédzserek. És ezt a zenetet? Hát vagy a, vagy a nekünk, művész nekünk ez igen. Szóval az a helyzet, hogy, hogy igen, ha most így rákérdez, akkor lehet, hogy, hogy megpróbál gondolkozni hogy nekünk ez hozta meg a ugyan, szab... Ugyanúgy nekünk is ez hozta meg a szabadság. Szóval itt valami űrletes generációs késések is voltak. Szóval például én 18 éves voltam negyve, várjunk csak a jóval háború után akkor érettségi szem. Kimaradt az életemből egy csomó dolog, és ez lassan-lassan és ö, ö, sikerült ö, hát egy, egy nyitott voltam teljesen az ilyen szabadság gondolatok irányában, és és nem én voltam az egyedül, nem kell mondjam, éppen az előbb mondtam, hogy ez egy társaság volt, és nyilván sokan is voltak ilyenek. Szóval az, hogy, hogy ez... Például emlékszem, hogy volt akkor délben egy rádiós műsor, és itthon éppen kajáltam és nyitva volt, ami zenei, zenei műsor volt, ahol lehetett kívánni dolgokat, és egy fiatal nő bemondta, hogy az ő kedvenc zeneszerzői, Johann Sebastian Bach, és Jézusom most ment ki a fejemből, ki volt a másik óriás a Joplin előtt? A... Hendrix? Igen, a Jimi Hendrix. És nekem is ez volt a két kedvenc szerzőm. És, és volt ilyen. Elképzelhetőnek tartja, vagy, vagy időnként ma is előfordul, hogy egy, egy jó Hendrix lemez földeszelmezi játszóra? Igen. Igen, de ennek ez most már ünnepi alkalom. De régen úgy volt, hogy hát én értelmiségi is vagyok, este hamba hagytam az íróasztalnára a vacakolást, és akkor fölettem tettem a Henrizet, és akkor mint egy felszabadult. Uh, uh, Dionizia, <gül> Dionizus kör, elkezdtem ablakot pucolni, és, és uh, szóval... Purple héze vagy a voodoo child ablakot pucolni az a <gül> Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket! Viszlátok! Viszont, viszont hallása! 19 óra, 53 perc van, Tompi még több neurotikot igényel. <gül> Sziasztok életérzés, este kihúzott antennájú táskarádióval, illetve az én hordozható orsósanyom magnommal. Jöttünk össze a téren, ez volt a Beatles korszak. Aztán egy másik hallgatónk azt írta, hogy Richard Csebeatrice horuk 2407953, jó estét! Jó estét, Szerúztok. Szia! Károly vagyok. Miklós vagyok. Volt Rakendról Magyarországon. Olala, Halljuk! Még a Beatles előtt, csak akik itt eddig beszéltek a rádióban veled, hol Jimi Hendrixet, hol ezeket a. a hogy a, a hippi korszak zenészeit emlegetni. A, a beat és a rock korszakot hozták elő, mert nem találtuk meg a rock'n'roll korszakot, de akkor, akkor a Beatles van Beatles egy... előtt volt, Omega-ra emlékszem, Illésre emlékszem, metro emlékszem, hogy játszottak Elvis, Paul Lanka, Shannon, Roy Orbison zenéket, akkor még nem volt Beatles, mert 63 előtt volt. Uh -huh akkor leginkább a gitárzenekarok a Shadows utánzat dúlt, és, és a, a, ha énekelni kellett, akkor általában ezeket a zenéket játszották. És ez volt a valódi rock'n'roll. Utána, amikor jött a Beatles, a Rolling, a Animals, meg ezek, akkor ez, ez már volt a rock. Aztán jött a 60-es évek második fele a hippikorszak, korszak, amikor volt a Jenny Joplin, a Jimi Hendrix. Jefferson Airplane. Jesse, Jefferson Airplane, meg a Starship. A, satöbbi, satöbbi. a Starship. később volt. Először volt az Airplane, aztán lett Starship, csak most elvonultam, a kollégámnak be kellett mondanom. Hallgatunk? Úgyhogy én csak ezt szerettem volna mondani, hogy volt a Magyarországon. És mindenki természetesen hallgatta a Rádio Luxemberget este fél 8-tól, ugye mert előtte a Luxemburg volt németül, mm -hmm. fél nyolc előtt. 209 méteren, kicsit fedinges volt, fücsült, meg a csekét hallgatta mindenki, a dédi volt, a meg a tínítser partit. Köszönjük szépen, hogy hívtál. Szervusz. Lemezudvar, Rákóczi út, Ceglédi, 350 forintba kerültek a lemezekkel, tájékoztat egy kedves hallgatónk. Aztán az abhegyező, a legyekura, meg a hidegvér eljött ki egyszerre, nem sokkal az üvöltés után írta egy másik hallgatónk, illetve... A Ginsberg üvöltésével kezdődött a dolog, az Ez Európa zsebkönyvekben jelent meg, 74 körül. Ez volt ma, az addig jó, még itt a Klub Rádió 95.3-on. A négyestrekre oda mennél? Mert akkor az nekünk jó lenne, és akkor úgy köszönnénk el, hogy egy hét múlva találkozunk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. A Rock and Roll születésnapját ünnepeltük itt a Klub 95.3-on, 19:56. perc. raj nagyon nagyon az üzöltés az nem a lencinsberg volt hanem válogatás volt a diti irodalomnak a múzeumban köszönöm sétántagos s gyorsan majd már a vasútrack így válik hátozácsiesköziósmes csital párok egyike lettél paprikai ezeknek küldöd el a hat de nem vigyázol elmét két felé hónap ez már duplocseudo ez már triplocza volt Konyár, ez a tavasz, Azóta csak tesztel, és legyenked magad, Szép, zsír, szép húsz, uh, de ha élni támadsz kedve. Hasonlítani ked rád, az asztal fölé emelkedve, Rakan roboy vestfalkát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 hogy megtalálni a lényeg, hogy minél később legyen jó, minél később legyen jó, vagy minél később legyen rossz. És ez a guzi ellenes effekt A legrontett szemtek, nézzebb lehet, de a legszebb szednek kell lenne életem, életem